Náhlá smrt ho zasáhla. Nebyla to skutečná fyzická bolest, spíš pocit ztráty, prázdné místo ve smečce. Jeho smečka se právě zmenšila. Krev jeho dítěte si žádala odplatu. Tvá oběť nebude zbytečná, zašeptal větru, pak se otočil k čarodějce. Jeden ze smečky padl. Kde ho dostal? Nevypadala překvapeně. Herbinčer nebo Petrov? Záleží na tom. Pojď, už je skoro čas. Čarodějčino přikývnutí nebylo v její velké kožešinové kápy skoro vidět. Brodil se hlubokým sněhem rychlostí, se kterou se její slabé lidské nohy nemohly měřit. Jeden z kopáčů opatrně natáhl kovovou ruku a ona mu vděčně vyšplhala do náručí. Kopáči k sobě přitiskli jako matka držící své dítě, i když to ve skutečnosti bylo naopak. Kopáči vyrazili za běžícím alfou. Znechucený earl zastrčil revolver do pouzdra a odešel od mrtvoly. Tohle se vyvíjelo v noční můru. Vlkodlačí smečka vyhlásila válku lidstvu. Smečky vznikaly jen občas a když k tomu došlo, často lovili, ale vždy potají. Unášely dezertéry a bezdomovce, odvedli je do divočiny a uhnali. Pak se rozpustili a vrátili se k tomu až po určité době. Pokaždé, když to zjistil, postaral se, aby LM problematickou smečku vystopovala a zlikvidovala. Tohle bylo jiné. Tahle smečka napadla celou komunitu. Město odříznuté od světa. Lidé zůstali izolovaní ve svých domovech, netušili, co se blíží. Budou to jatka. Velkodlaci žili na periferii. Otevřená válka s lidmi byla šílenství, Vyžadovalo by si to neskutečně silného vůdce, aby následníkům vnutil podobné chování odporující jejich instinktům. Úroveň sebevražedné odanosti byla bizarní. Šlo o nepřirozené sprznění přirozeného řádu věcí. Porušili jeho pravidla. A toho opravdu naštvalo. Policistka stále zírala na tělo Pravděpodobně jí teprve teď docházelo, že nelhal a že jí čeká stejný osud. Kerko nové, oslovili ji. Chvíli trvalo, než se na něj dokázala soustředit. Říkala si, že musíme všechny varovat. Co máš v plánu? Tak daleko jsem to nepromyslela. Smečka bude postupovat hlouběji do města, pravděpodobně z více směrů najednou. Nejdřív zabijou ty, co považujou za hrozbu, dokud to nečekaj. Jako tady, rozhodil rukama po zničené stanici. Zbytek si nechají na později, až bude správný čas. Pohledem se vrátila k mrtvole. Jak to všechno víš? Protože tak bych to udělal já. Vzbuď všechny, co znáš. Nejdřív ty spolehlivý. Ať tu zprávu šíří dál. Utvořte skupiny. V množství je bezpečí. Samotáři a opozdilci jsou snadná kořist. Je ve městě nějaká bezpečná budova. Něco, kde se můžete opevnit. Pár kostelů je docela solidních. Příliš hořlavý. Oni sice vypadají jako zvířata, ale nejsou hloupí. Vypálili by to tam. Střední škola. Než zavřeli doly žilotu mnohem víc lidí tak postavili obrovské gymnázium. před zrovnat. Ta budova je velká, solidní a všechna okna jsou vysoko. Je pod ní dokonce starý civilní bunker, protože ji postavili v 60. letech, kdy dál po dálnici bývala letecká základna. Bombový kryt pod tělocvičnou se stále používá jako sklad. Dovnitř vede jen jedna cesta a je to samý beton. Dokonce i střecha je kovová. Tu zapálí jen těžko. Erl přikývl. Vymyslela to dobře. Začni tam přesouvat lidi. Pokud nebude dost místa, nažeňte dovnitř ženy a děti a zamkněte je. Pokud bude někdo pokousaný nebo poškrábaný, i kdybyste si to jen mysleli, neopovažujte se ho pustit do bunkru. Pro podobný případy mám v autě stříbrnou munici tří různých kalibrů, můžete si posloužit. Normální munice bude fungovat, ale rychle se hojí, tak je kropte i na zemi. Usekněte jim hlavy, vyřízněte srdce nebo je podpalte. Žádná milost. To zvládneme, slíbila. Erl uznale pokýval hlavou. Lidé ze severního Michiganu měli pevnou páteř. Kde budeš ty? Budu dělat, co mi nejlíp. Přejdu do ofenzívy. Nejlepší věc, co můžu pro tohle město udělat, je začít je likvidovat. Čím víc jich zabiju, tím menší budou mít tvoji lidé starosti. O kolika těch věcech se bavíme? Nevím, přiznal popravdě. To asi byla dobrá otázka, kterou měl položit mrtvému vězni, ale na to bylo trochu pozdě. Podle komplikovaných pachů, když poprvé dorazil do města, při nejmenším tucet, možná dvakrátelik. Jako mnohem znepokojivější se jevilo, kolik bude nových. Obvykle metamorfóza vyžadovala celé týdny a měsíc v úplnku. Tady už viděl dva případy, co to zvládli přes den a oba nastartoval nepřirozený výboj. Podezřívavě se podíval na kerkonenovou. Byla časovanou bombou a zatím si to neuvědomovala. Pokoušel se pomáhat jiným, co postihla kletba, ale Santiago měl pravdu. Naučit se kletbu ovládnout bylo téměř nemožné. Nešlo jen o fyzickou mutaci. K nejzákladnějším změnám docházelo i na psychologické a filozofické úrovni. V průběhu let pár jeho lovců skončilo pokousaných. Všichni byli válečníci, tvrdí a rovní jako hřebíky, ale nakonec každý z nich podlehl pokoušel se pomoct tuctům přeživších, které za všechny ty roky potkal. Mladí vlkodlaci ho někdy instinktivně vyhledali, potřebovali vedení, všichni teď byli mrtví. Většinou vlastní rukou. A pokud jim chyběla síla, tak Erlovou. O vládnutí kladby si žádalo víc, než se jen na pár nocí v měsíci zamknout za neproniknutelné stěny každým dnem vás to přetvářelo v dokonalého zabijáka a nutilo vás to, abyste jim být chtěli. Tohle bude ta těžší část. Potřebuju, abys mě pozorně poslouchala, zástupky kerkonenová. To, co se ti chystám říct pro tebe, bude těžký. Jsi nakažená. Potřebuji, aby se s tomu postavila. Ti lidé tě teď potřebujou. Nakažená? Zopakovala nevěřícně. Je to jako choroba. Co s tím můžu udělat? Žádnej lék není. Nikdy nebyl. Věř mi, zkoušela to spousta opravdu chytrých lidí. Kousnutí jsou nakažlivý vždycky. Jakmile se začneš měnit, staneš se součástí problému. Vytáhl záložní pistoli Smysen Vesson s krátkou hlavní otočil ho v ruce a podal jí ho pažbou napřed. Tohle je řešení. Nerozumím, řekla, její hlas byl jen tichý šepot. Je nabitá stříbnýma kulkama. Jestli se začneš měnit, strč se jí do pusy a zmáčkni spoušť. To je nezbytný, dokončil chladně. V apačným případě se proměníš, a zabiješ všechny kolem sebe. Budeš zabíjet znovu a znovu. Dokud nebudeš úplně obalená krví, pak to všechno vyzvracíš, abys mohla pokračovat dál. Poprvé je to vždycky nejhorší. Já ti nevěřím, odporovala mu tentokrát hlasitěji. Jo, je to tak. Smysl vesn zůstal mezi nimi. Vezmi si to. Je to moje záložní zbréň. Nakonec se zeptala, jiný způsob není. V autě měl přenosnou klec s časovým zámkem, kterou si přivezl pro případ, že by tu uvízl do úplnku, ale on se je přinesl pro sebe. Stěží se tam vešel sám. Pokud nutkání zesílí, byla to jeho životní pojistka. Kerkonenová byla vyděšená, ale snažila se to nedávat najevo. Hrála si na drsňačku. Erl to poznal jen díky tomu, že z její kůže cítil strach. Její ruka sevřela pistoli, váhavě se ji od něho vzala. On měl alespoň malou šanci ovládnout se, pokud dojde k dalšímu výboji. Ona ne. Sedativa byla nespolehlivá a bezpečná dávka nemusela zabrat dost rychle. Dostatečné množství, co by ji vyřadilo, by ji taky mohlo zabít. Stříbrné kulky na ostatní nové vlkodlaky nezabíraly, takže to možná nepůjde ani u ní a on tu ubohou vyděšenou holku nechtěl zabíjet sám. Nebyl popravčí z UPKM bez kousku srdce. K čertu s tím rozhodl se. Něco by to bylo. Pokud se dokážeš zajistit, můžeš to přečkat. Ale musí to být něco extrémně pevného. Viděla si, co to udělalo s mříže u cely. To je síla je mimo jakýkoliv tabulky, ale já mám vzadu v autě bednu, která vlkodka udrží. Vytáhl svazek klíčů a podalí ho. Vezmi si moje auta, když bude třeba v lesi dovnitř. Zatáhni za sebou víko a ono se to zamkne samo. Jak se dostanu ven? zeptala se nedůvěřivě. Protože to zní jako nějaký šílený vybavení sériového vraha, co si sebou jen tak vozíte v autě. Harry hudiny. Automaticky se to otevře za 8 hodin. Usmál se. Proto doporučuju, aby si zpřetím odskočila. Zasténala. Pořád si myslím, že kecáš blbosti. Ale za předpokladu, za předpokladu, že nejsi úplný šílenec, jak poznám, že je správný čas když žár bude tak hrozný, že ti po snídání kulky ráže pěta přijde jako dobrý nápad. Věř mi, že to poznáš. Raději bychom sebou měli hodit. Hodně štěstí tam venku, Nová. Hedr, řekla tiše, když se snažila velký revolver nadspat do pouzdra. Jmenuji se Hedr a jestli mi lžeš, budeš toho litovat. Uvidíme se v krytu. Kapitola jedenáctá Santiagova poslední pravidelná návštěva proběhla na jaře 1929, můj třetí rok na ostrově. Jak dlouho to víš? Zeptal se mě, když se posadil na kámen u našich rybářských prutů. Několik měsíců odpověděl jsem popravdě. Upozornilo mě pár léků, které začal Santiago brát. Rakovina byla v kostech. Cítil jsem z něj nemoc na míly daleko. Pro predátory bylo přirozené, že dokázali vycítit slabost. Myslel jsem, že o tom začneš mluvit, až budeš připravený. Sic transit gloria mundi, všiml jsem jího zmateného výrazu. Latina znamená to, že lidská sláva je pomíjivá. Takový je život, můj příteli. Církev už za mě poslala náhradu, vypadá jako slušný člověk. O mé lidi bude postaráno. Předpokládám, že naše práce tady skončila. Udělal jsem vše, co bylo v mých silách a díky tomu vědomí odcházím k pánu s lehkým srdcem. Jsi připravený vrátit se do života? Nebyl jsem se jistý. Zeptal jsem se ho, co si o to myslí. Seděl si na této skále a nechal sebou smíkat uragány. Viděl jsem, že se ti díky sebe sebetrýznění daří potlačit nechtěnou proměnu. Bibli si přečetl sedmkrát, vstřebal si všecovým o vlkodlacích a strávil mnoho hodin v tichém rozjímání. Netuším, co víc bys tu mohl udělat. Dle mého názoru nadešel čas pohnout se dál. Tvá kletba bude mocným nástrojem při vykonávání vůle našeho pána. Navíc už tu dlouho nebudu, abych ti mohl vozit zásoby, a rybář jsi mizerný. Sáhl za záda a vytáhl známý revolver. Otevřel bubínek a vytřepal jediný náboj, podal mi ho. Myslím, že tohle patří tobě. Vzal jsem si stříbrnou kolku jedinou v půlměsíčním klipu. Víš, mohl bych na tebe tu kletbu přenést. A kamžitě by se suzdravil. Lokodlaci nemocný nejsou, jsi silný chlap, dokážeš to ovládnout líp, než já tím jsem si jistý. Nepokoušej mne, Rajmonde, umírání se bojím méně, než že jsem selhal. Víš, proč jsem skončil v místním vyhnanství? Když jsem neodpověděl, Santiago pokračoval. Můj nejlepší přítel byl také lovec. Naverbovali jsme ho do našich řad pro jeho statečnost v boji s ďáblovými hordami. Jednoho dne ho pokousal vlkodlak. Náš rytíř komandér mi nařídil, ať ukončím jeho utrpení, ale já mu zalhal a místo toho jsem přítele schoval. Snažil jsem se mu pomoci, stejně jako jsem se snažil pomoci tobě. Nastudoval jsem vše, co měl Vatikán o likantropii. Stal jsem se hlavním expertem. I tak jsem selhal. Můj bratr se nikdy nedokázal zcela ovládat. Zlo ho nakonec pohltilo. Zemřelo mnoho nevinných. Přinutili mě ho zabít. Byl jsem zahanben, vyloučili mne z řádu a vykázali sem, abych dožil své dny na místě, kde nemohu napáchat žádnou škodu. Otačil se ke mně a jeho smutné oči mne probodly jako nejostřejší nůž. Spoléhám na tebe, že má životní práce nepřijde v več. Dal jsem mu slava. Nikolaj manévroval sněžným pluhem prázdnými ulicemi Koprlejk. Vlastně šlo s ohledem na současné podmínky o dosti užitečné vozidlo. Bylo obrovské, kabina se nacházela vysoko a zásobník s pískem mu značně přidával na váze a tím i na trakci. Amulet byl někde venku, ale směr zaměřit nedokázal. Falešný měsíc ho doháněl k Neustále mimo dosah jeho smyslu, ale cítil, že se pohybuje. Bouře mu narušovala soustředění. Pachy byly tlumené a zmatené, rychle je povřbívala kila sněhu. Za rychle kmitajícími stěrači pluhu město nabývalo syrealistické podoby. Jel po ulici blízko městského centra. Jedinými světly v oknech byly bateriemi napájené lampy a blikající svíčky, ale skoro všichni spali. Každá člověkem vytvořená hrana a rovná linie byly zaoblené. Na malé domy už napadl skoro metr sněhu. Každá dopravní značka vypadala jako obří bílé lízátko. Napadajícím sněhu nebylo nic rostomilého. Byl ledový a brutální, drsný a nemilosrdný. Zima přišla, aby tu zadusila veškerý život. Připomíná mi to domov. Sklapni, řekl Nikolaj, musím se soustředit. Ale Tvar měl pravdu. Bylo to tu jako doma. První společné roky strávili v sibirských lesích, přes den se skrývali, v noci lovili, vždy okrok před lovci NKVD, kteří ho nemilosrdně pronásledovali. Pořádali nájezdy na malé vesnice. Většinou jedli dobytek a když kontrolu převzal tvar, tak i lidi, často děti. Tvar dával dětem přednost, prý byli chutnější. Někdy se hranice rozmazala a on si nepamatoval, kdo z nich se posledních zvěrstev dopustil. Byly to tvrdé časy pro Nikolaje. Idealistického mladíka jemuž život zničil útok vlkodlaka, ale on své nové součásti porozuměl a uzavřel příměří mezi dvěma entitami obývajícími stejné tělo. Dospěli k dohodě a to je učinilo opravdu nebezpečnými. Mnoho stalinových nejlepších lovců zemřelo, protože je podcenili. Nakonec je lovci z NKVD poštvanici, která je provedla nejnemilosrdnějšími končinami jeho vlasti, zahnali do rohu vysoko na Altaji. Místo stříbrné kulky však překvapivě dostali nabídku milosti. Stalin, na kterého zprávy z pronásledování udělali velký dojem, se osobně rozhodl, že mladý Nikolaj Petrov by mohl být pro vlast pozoru hodným přínosem. Muž z oceli měl ve svých službách hrozivého starého blokodlaka, rozhodl se, že se Nikolaj stane jeho chráněncem. Nikolaj díky náhlému obratu situace získal úkol, mentora i cíl. Chybí ti to. Někdy, přiznal popravdě Nikolaj. My se nakonec naprosto selhala a jeho mentor byl šílenec. Ale Stalin mu i tak dal něco většího, čemu mohl věřit. Stráta sovětského svazu a jeho následné zhanobení v něm zanechali prázdnotu, a on své schopnosti bez cíle prodával nejvyšší nabídce kdekoliv na světě. Nikolaj byl fatalistickým mužem bez špetky optimismu v duši. Přesto překvapivě znovu našel smysl života, opět měl důvod žít. Potkal lidskou dívku, která se ho nebála. Bylo to neskutečné. Lila. Žádala od něj jen to nejlepší a milovala ho přes všechno, čeho se dopustil. Proto tvara umlčel. Jak ten bojoval. Ale nakonec zvítězil Nikolaj. Vybudovali si život. Nikolaj žil jako člověk. Byli šťastní, než, než Herbinger nedávno všechno zničil. Nikolaj se rozhodl osvobodit svou druhou polovinu. Od té doby na něj tvar naléhal stále víc. Bylo obtížné uvažovat jasně. Cítím zabíjení. Dopl na brzdy, když před ním na ulici někdo vyběhl a upadl. Obří vozidlo vážilo několik tun a vytrvale klouzalo dál. K rozdrcení muže pod nakonec chyběly centimetry. Nikolaj si vzal do ruky pušku val a vystoupil z auta dopadl do sněhu, přešel k předku vozidla. Chlap už se škrábal na nohy, jednou rukou se opíral o ledovou krustu na radlici pluhu. Pouze v modrém overalu se nekontrolovatelně třásil a páchl strachem tak silně, že Nikolaj na jazyku skutečně cítil jeho chut. Musíme odsud zmizet, vykřikl muž a vyděšeně se ohlédl přes rameno. Nikolajovi nosní dírky se zachvěly, Rychle se blížil jiný vlkodlak, tedy vlkodlačice. Sledovala toho muže a bylo snadné poznat, proč, protože mužův strach páchl jasně jako maják. Nikolaj nemohl přibližující se ženu slyšet přes rachot dýzlového motoru pluhu a vytí větru. Čelní světla ozařovala jen malý úsek silnice a sněžilo tak hustě, že vzduch vypadal jako nabitý statickou elektřinou. Nikolaj zapřel pažbu valu o rameno a odjistil ji. Kov na tváři mrazil. Pomáhalo mu to soustředit se. Vlkodlačice proběhla statikou. Její kořist zaječela a upadla na pluh, když Nikolaj klidně srovnal mířidla a stiskl spoušť pušky s tlumičem. Jediným zvukem bylo mechanické klik klik sem a tam poletujícího nabíjecího mechanizmu a plesk, plesk dopadajících kolek. Lokodlačice zavrávorala, když jí silné projektily proděravěly nohu přesně jak zamýšlel. Dál se přibližovala, ale Nikolaj udělal krok vpřed a udeřil jí dlaní do čumáku. Vyjekla jako štěně a přistála na zádech. Ve sněhu se převalila a na všech čtyřech od něj ustupovala, kvílela, a zanechávala za sebou rudou stopu. Dorazí! Já vím, co dělám, řekl Nikolaj. Na jeho kabát dopadla ruka. Děkuji vám, děkuji vám, vzlikala uboze kořist, když vstala ze sněhu. Zachránil jste mi život. Ta věc roztrhala bada, Rozervala mu krk a pak šla po mně, je jich tam víc celá klupa. <těch> všichni tu umřeme. Lidské fňukání se mu hnusilo. Bylo těžké představit si, že kdysi i on býval tak změkčilý a ubohý. Byl jsi, dokud jsem nepřišel já. Ovládej se, nařídil mu Nikolaj. Kde jsou ta stvoření? Otřel si oči, stále se nekontrolovatelně třásl. Podle menovky to byl Stevenson. Kromě strachu páchl i cigaretami a benzínem. V koloniálu. Bat vykládal chlaďák. Já šel zapnout generátor. Vypadl prout. Nikolaj naklonil hlavu na stranu. Mladé vlkodlaky přilákal hluk a aktivita. Musíme udržovat teplo, jinak by zelenina namrzla. Celý roze chvělí založil ruce na hrodi v marné snaze uchovat si teplo. Díky, kámo, jmenuju se Justin. Právě jste mi zachránil zadek, ale raději bychom odsud měli vypadnout, byli tam minimálně dva dal. Nikolaj se natáhl, chytil celou hrst vlasů a brutálně Justinovým obličejem smíkl proti vrchní kovové hraně radlice. Ozvalo se nechutné křupnutí, když se roztříštili zuby. Nikolaj ochablé tělo upustil do sněhu. Výborně. Na chvíli si nebyl jistý, zda impuls opravdu vyšel od něj, nebo jestli to byl tvár. Někdy se to těžko rozeznávalo. Nikolaj se zodpovědnost rozhodl přejmout. Ladilo mi jeho kněurání. Došel k místu, kde upadla vlkodlačice. Roztříknutá krev byla jasně červená a na sněhu snadno viditelná. Padl na kolena a nasál její pach. Pak nabral hrst sněhu a strčil si ho do pusy, převaloval ho na jazyku, ochutnával tepenou krev a slabou chuť morku. Byla mladá a nepatřila k nim moc dlouho, možná pár měsíců, ale stačilo to, aby se stala ceným členem smečky. Částečky stříbra ho začaly pálit na nadásních, proto krev vyplivl. Ošklivě zraněná a neschopná zregenerovat po stříbře se určitě stáhne ke svému Alfovi, aby zemřela uvnitř smečky. Chytré a surové. tuhle naši stránku mám rád. Když se vrátil k autu, Justin nesrozumitelně zasténal. Nikolaj vylezl do kabiny, dupnul na plyn a vyrazil slabého člověka, táhl pod radlicí. Tělo se uvolnilo o půl bloku dál a skončilo rozdrcené podkoly. Poskočení si skoro nevšiml. Nikolaj stáhl okénko, jen pomalu. Užíval si bolestný chlad a sledoval pach krve. Protože nevěděla, kdo z jejího malého oddělení je stále naživu, Rozhodla se Hedry jako prvního zkontrolovat šerifa Hinceho. Bydlel blízko stanice na konci dlouhé cesty, ale Herbin auto se bez řetězů stěží dostalo i tam. Pro všechny, kdo v Copperlake žili, nebyl z nich nic výjimečného, ale tahle bouře byla neskutečná dokonce i podle michiganských standardů. Jediný důvod, proč se na silnicích stále dalo jezdit, byl silný vítr který většinu napadaného sněhu odvál stranou. Za poslední hodinu muselo napadnout tak 60 cm. Chybějící vysílačka a telefon ji rozčilovali. Pomoc byla stejně blízko jako vedlejší okres, ale nemohla se s nimi nijak spojit. Až nějakou pomoc se žene, někoho tam pošle na sněžném skútru, ale do té doby v tom byla sama. Na stanici nechala vzkaz pro případ, že by se tam někdo ukázal, i když o tom pochybovala. Okresko Prměl relativně řídkou populaci, což se projevilo i na velikosti úřadu šerifa. Moc policistů tu nebylo a ona věděla, že v posledních několika hodinách zabili skoro polovinu z nich. Ohledně ostatních měla Heather špatný pocit. Věděla, že přichází příliš pozdě, hned jak dorazila k šerifovu domu. Přední dveře byly do kořán, zaklíněné na místě čerstvou závějí. Paprsek z baterky našel to, co zbylo z šerifa Hinceho ve vstupní hale. Na sobě měl pyžamo a chyběla mu většina krku. Před několika hodinami by ji ten pohled vyděsil, možná by se jí udělalo i špatně. Teď cítila jen vztek. Při k tělu s Vinčestrovkou 1300 připravenou sejmout cokoliv, co se pohne, ale v domě s výjimkou vrzání starého nábytku panovalo ticho. Věc, co to udělala, byla dávna pryč. Přistihla se jak větří, potřásla hlavou a stáhla se na verandu. Herbinger tvrdil, že jde o koordinovaný útok. Samozřejmě, že zlikvidovali šerifa. Její šéf byl rázný chláp a stál by jim v cestě. Ale proč Herbingerovi důvěřovala? Byl pro ní záhadou. Pokud mu věřila ohledně útoku, proč nevěřila i dalším věcem, které jí pověděl? Remeno ji štípalo, ale ani v nejmenším nebolelo. Bála se na ně podívat. Dnešní noci tak emocionálně vyčerpala, že ji pohled na mrtvého šéfa nijak nerozrušil. Heather se prostě vrátila k autu s běžícím motorem a zamířila k dalšímu cíli. Byla tak hladová, až to bolelo. Heather na zadním sedadle ucítila jídlo a přitáhla si Herbingerovu ledničku. Skoro nespomalila, když roztrhla obal a spala si to do pusy, ani ji nezajímalo, co to je. Jakmile vyjížděla ze šerifovi příjezdové cesty. Bez ohledu na to, co jí Herbinger sdělil, stále měla své povinnosti. Přísahala, že bude chránit a sloužit a ona ten slib brala velmi vážně. V koloniálu svítilo pár světel. Byla to relativně malá budova. Ten typ místního předraženého, ale pohodlně dostupného obchodu, kterému se daří udržet i v konkurenci velkých obchodních řetězců, už tam vyvěsili vánoční výzdobu. Cedule místo prohlašovala za Value Sense Grocery. Šestibalení balení doktora Pepra bylo ve slevě a ve dveřích u košíků. Velkodlak hlasitě požíral obsah hrudního koše nějakého chudáka. Erl se přikrčil za dlouhým ledovým blokem, ve kterém se podle jeho odhadu skrývala poštovní schránka. Stál po větru a i kdyby vychr náhle změnil směr, v kapse měl vlčí mor. Kromě viditelného cíle tu byl minimálně ještě jeden člen smečky. Chtěl jich dostat co nejvíc a co nejrychleji. Když některý uteče, bude ho muset honit a to by chvíli trvalo. Čas promarněný štvanicí by mohl lépe investovat do preventivního odstranění novopečených zmetků, než zavraždí další nevinné. Tmavá srst druhého nepřítele skoro nebyla vidět, když se prošel za pokladnami a plastovým Santa Clausem. Připojil se k prvnímu světlejšímu vlkodlakovi nad lidskými ostatky. Ti dva na sebe začali dotírat, spokojeně se přetahovaly o nejchutnější kousky. Světlejší měl navrh a proto se nově příchozí přesunul na druhou stranu, kde žvíkal nohu. Užejte si poslední večeři, hoši! řekl Herbinger, když vyšel z vánice a zamířil k předním dveřím. Zvedl Thompson a počkal, až dojde k druhé straně těžkých skleněných dveří, aby neminul. Pohled na bavící se dvojici ho rozčílil. Osmdesát let tvrdě dřel, aby napravil vlastní chyby a tihle mladíčci si mysleli, že si jen tak přijdou a budou dělat, co se jim sakra zlíbí. Erl se přistihl, že skřípe zuby. Chtěl, aby viděli, že se blíží trest, proto Thompsonem silně zabošel na sklo. Hej! Dvě hlavy se okamžitě otočily, kapala z nich krev a zbytky masa zíraly na něj. Thompson zachřměl. Erl samopalem pohyboval sem a tam, vyprázdnil do obou vlkodlaků zásobník stříbrných kulek Rážebyta 40, z boku zbraně vyletoval souvislý prout rozpálených nábojnic. Řada minerálek za svíjejícími se bestiemi explodovala. Lkodlaci padli na zem a Ero se přikrčil, prošel dveřním rámem po rozbitém skle, do Thompsona zarážel nový zásobník. Světlý byl mrtvý. Tmavý samec se snažil odplazit v těle několik průstřelů. Rány se zavíraly. Aha! Ty seš jeden z těch novej, co? Křikl Earl, když nabyl čerstvý zásobník. Hádám, že ti nikdo neřekl o dvou pravidlech. Lokodlak se doplazil ke kase a vytahoval se podélní na nohy. Earl nechal rozpálený samopal vyset na řemenu a vytáhl boviják. Lokodlak se otočil, vrčel. Earl se ohnal čepelí, jediným silným pohybem je zasekl do poloviny hrdla. Vlkodlak zacouval, všude stříkala krev. Pravidla jedna z ní, žádný zabíjení. El se napřáhl nožem a sekl z druhé strany, vlkodlakova hlava se oddělila a odkutálela podél gumového pásu pokladny nevinnejch lidí. Tělo se chvíli kymácelo, než spadlo na zem. Žuchlo na podlahu, jedna noha sebou křečovi těžku bala. Earl sklonil zakrvácený nůž. Vzadu slyšel běžící generátor. Světla nad pokladnami svítila, nabízela mu dobrý pohled. Nyní bezhlavé tělo na sobě stále mělo kolem beder roztrhané zbytky červené pokladnické zástěrky. Další chudák, kterého proměnili dneska. Erl si odplivl na podlahu. Jaké je druhé pravidlo... Erl zvedl boviják a otočil se po hlase. Ozýval se ze středu obchodu, někde mezi regály, ale nikoho tam neviděl. Většina světel v obchodě byla stále vypnutých. A ty seš kde? Zeptal se klidně Erl. Hlas byl klidný, téměř přátelský a přetékal sebevědomým. Jsem ten, kterého hledáš? Nebyl to Nikolajův hlas, tím si byl jistý. Erl si odsekl nůž o nohu a vrátil ho do pochvy na opasku. Chopil se sna. Ty seš vůdce tyhle smečky? Pobavený smích. <laughs> já jsem vůdce všech velkodlaků. Je ja, tak? A kdybych já měl Niklák za každého kreténa, co mi tohle tvrdil? Erl nakouknul do další stinné uličky. Byly kolmé k pokladnám, uvidí ho tam snadno i ve tmě. Najde toho chlapa, rozstřílí ho jako řešeto a skoncuje to s ním. Oni byli pomílení, já chyby nedělám. Jsem králem velkodlaků. další krk v naší evoluci. Je budoucnost, pokud chceš. Já jsem alfa. Hlas jako by přicházel z levé části obchodu. Erl šel dál zbraň připravenou. Potřeboval, aby nepřestával mluvit. Preč tohle děláš? Připadá mi to jako pěkná blbost rozpoutat válku s lidstvem. To nemůžeš vyhrát. Další ulička. Čisto. Nepředpokládej, že tentokrát lidé vyhrají. Lepší otázkou by patrně byla, proč si tady ty herbiče? Další ulička, čisto. Přišel jsem sem skoncevat s Nikolájem Petrovem, až oddělám tebe půjdu zabít jeho a budu demafalaba mě ještě před večeří. Zbývalo pár uliček. Ehrlu v super podivu nedokázal zaměřit, odkud hlas přichází. Ale ty ani netušíš, proč tu Nikola je, že ano? Čisto. To nemůžu tvrdit. Předpokládám, že to nějak souvisí s magickým příběžkem. Amuletem kostě je nesmrtelného, abych byl přesný. Proto jsem vás, se mu babřilákal. A Amolet dokáže probudit ten duše nejmocnějších vlkodlaků. Slabší duše mají slabší účinek. Zaberou jen ty nejdivočejší. To budeš buď ty, nebo Petrov. Čisto. Vidím to spíš na sebe. Poslední ulička. Hedl pevněji se vřel Tompsona. Z historického hlediska bych to považoval za remízou. Vaše příměří mi způsobilo nepříjemnosti. V ideálním případě bych chtěl, abyste se vy dva setkali a rozhodli o tom, kdo je vítěz, abych pak sklidil jeho duši. Pro tuto chvíli chci jen toho nejlepšího z nejlepších. Jenže když mi tu vy dva vraždíte děti. Poslední ulička. Erl do ní skočil. Zatraceně. Ulička byla prázdná, až na další znetvořenou lidskou mrtvolu roztahanou od jednoho konce na druhý. Musel se na druhé straně schovávat za jedním z regálů. Erld se pohyboval rychle a tiše postupoval uličkou do zadní části obchodu. Vlhké boty téměř nevydávaly žádné zvuky. Musel jsem to uspíšit. Erl dosáhl druhého konce a nakoukl za roh. V oddělení masa a mlečných výrobků se nic nehýbalo. Zavětřil. Narušitel taky nosil blčí mor. Erl nedokázal zachytit nic jiného, než lahodnou vůni syrového masa. Chceš mě vyzvat? Tak pojď! Izolovat zdroj hlasu bylo nemožné. Magie. Nikdo nevyzývá ty, kdo jsou proti němu podřadní herbyčře. Co so, kdyby ses ukázal a postavil se mi? Seš král vlkodlaků a všeho kolem, nebo jen meleš pantem? Jsem víc než vlkodlak. Jsem víc než dokážeš pochopit. A jak už jsem řekl, musel jsem vše urychlit. Obávám se, že nejprve budeš muset čelit jiné výzvě. Já se pak vypořádám s tím, kdo se toho ukáže být hoden. Erl stuhl. Dveře na poltu s mléčnými výrobky začaly vybrovat. Něco se blížilo. Než odejdu, musím uznat, že si probudil mou zvědavost. Jaké je pravidlo číslo dvě? Předek obchodu zalilo světlo z čelních reflektorů procházející sklem. Vybrace přešly v rachot výkonného motoru. Světlo sílilo, jak se vozidlo rychle přibližovalo. Nikdy mě nenasér, Zabručel Érl, když ocelová radlice obřího sněžného pluhu rozdrtila vchod. Sněžný pluh prorazil zeď ve spršce střepů a dřevotřísky, Skoro nespomaloval, jak jeho těžká ocelová radlice likvidovala pokladny, stojany sídlem a tři řady poliček. Zdánlivě nezadržitelný se dostal do středu obchodu. Plechovky, pytle a krabice létaly všemi směry, jak radlice vše odhazovala stranou. Zhroutily se další police, vyvolali dominový efekt kaskádovou vlnu zkázy. Erl rychle uskočil stranou, Mířil do zadního rohu, celou cestu nadával, ale přes příšerný rachot drcených regálů se skla a v motoru se neslyšel. Skočil do bezpečí zrovna, když pluch s hromovou ránou narazil do zadní stěny oddělení masných výrobků. Radlice zachytila těžký ocelový sloup, přinutila auto zastavit tak prudce, že se zásebník zvedl půl metru do vzduchu a zasypal všechno pískem. Náraz pluhu vyrval ocelový podpůrný sloup z ukotvení v betonových základech. Celá budova se při nárazu otřásla a dovnitř se zhroutil 6 metrů vysoký strop. Z Veljusense Grocery zůstala ruina. Tud ty lahví mléka vypadly z regálu a rozbily se na podlaze. Uprostřed obchodu byla veritá brázda, poličky stály jen v pár okrajových uličkách. Výkonný dýzlový motor stále běžel, ale radlice byla napůl zaseklá v zadní stěně. Perchant jeden, zavrčel Earl, když se zvedal z podlahy. Nerozbitá světla zablikala, ze skřínky s pojistkami na zadní stěně vyletěly jiskry. Čerstvou dírou ve stropě se valil sníh. Earl zvedl Thompson a soustředil se na kabinu sněžného pluhu. Nikolajík! Raději hrát na jistotu, než litovat. El kabinu pluhu pokropil zásebníkem 45 a jak se k němu přibližoval, děroval dveře řidiče. Nový zásobník zarazil, když vybíhal po převrženém regálu, cestou odkopl pytel bramburek. Vrazil hlaveň do okénka řidiče. Prázdná! Plyn byl něčím zaklíněný. Kurva! Ohlédl se na zdemolovaný předek obchodu, ale ve sněžné bouře nic neviděl. Motor byl uvnitř tak hlučný, že stěží dokázal přemýšlet a výfukem pumpoval mračno plotin. Naštvaně otevřel dveře a natáhl se po noži, kterým byl zakliněný plyn. Na čepeli byla překvapivě nabodnutá nášivka jeho vlastního týmu lovců. Kde se to tady vzalo? Stáhl známý smajlík s rohy a všiml se, že nášivka je stará a už pěněná za schlou krví. Na sedadle ležel batoh, rozepnutý. Uvnitř bylo vidět něco obaleného černou lepicí páskou. V tu chvíli Erlovi došlo, jakou kolosální chybu udělal. – Dobrdele! – vykřikl a odskočil od bomby. Úplně to nezvládl. Kapitola 12. Poslední úplněk jsem na ostrově strávil volnej. Pro vypuštěné zvíře to bylo frustrující místo. Nedalo se tu nic zajímavý holovit. Nešlo tu zabít nic většího než hracek. Moje druhá polovička byla znechucená a steklá, ale být po mém zůstane to tak navždy. Následující ráno jsem seděl na skále na bezejmeném ostrově a čekal na Santiágovou loď, co mě se všímým pozemským majetkem, což zahrnovalo balíček obnošených šatů, knihy od Santiago, pár zásob a můj smysl dvesn, odvezena Kajos de Tiburon. Něco bylo špatně. Jinak. Vznášelo se to ve vzduchu. Mohl jsem to cítit, ale nedokázal jsem to popsat. V tu chvíli jsem to připisoval nadšením nad návratem do světa. Byla to stejná let jako obvykle. Plula po větru, tak se mi dřív ucítil, než uviděl. A okamžitě jsem poznal, že se něco pokazilo. Místo jednoho pasažéra tam byly tři. Když jsem přes zápach benzinu v motoru poznal, že jde obok odlaky, bylo příliš pozdě. Muž byl vyšší než já a frečan. Volnou bablněnou košili měl navlečenou na trupu tvořeném pevnými svaly. Skutečně se usmál, když mě uviděl přicházet po písku. Žena byla uhrančivě krásná. Hispánka s dlouhými černými vlasy a pěknou postavou pod bílou košilí, ale já na druhou stranu ženu neviděl poslední tři roky. Pak jsem na palubě zahlédl ležícího Santiaga. Polovinu obličeje pokrývala zaschlá krev, čerstvá stále vytékala z nosu a úst. Zmlátili ho jako psa. Kolem rukou měl uvázané konopné provazy. Podíval se na mne napuchlýma očima a ty naznačil, omlouvám se. Afričan, mohutný a hrozivej, bez větší námahy zvedl Santiago za krk, abych ho lépe viděl. Zdravím tě, můj synu! Zaburácel do podlaku v hlas a já nějak věděl, že je to jejich vůdce. Urazil jsem dlouhou cestu, abych tě našel. Cítím tě již nějaký čas. Pošť mýho přítelé. Nařídil jsem mu a vytáhl z oza zad sent vesn. Natáhl jsem kohoutek a namířil ho cizinci do obličeje. Měl jsem jedinou stříbrnou kulku. Hned ho post. Ty víš, že takhle to nechodí, odpověděl mi cizinec se silným přízvokem. Jaké hlouposti ti ten starý kněz nadspal do hlavy. Zabej ho, zaječala žena. zabej ho, tak jako on zabil mou sestru. Obrátil jsem zbraň jejím směrem. Její sestru? Slečno, já ani nevím, o kom tam mluvíte. O té, co tě stvořila. A já stvořil ji. Díky tomu jsi můj, jsi součást mé smečky, Ščeně, řekl cizinec a předal Santiago ženě. Okamžitě mému příteli na krk přitiskla dlouhý nůž. Můj z lodi se skočil na písek. Já jsem Sims. Tahle, ukázal rukama na ostrov a oceán, je všechno moje. Já vedu, mnoho mne následuje. Zaběha! Naléhala znovu žena. Santiagova tvář se skřivila, když ho čepel řízla do krku. Kvůli Ty Tiše, děvče. Rozkázal jí ani se neohlédl. Blížil se ke mně. Ty to cítíš, že ano. Ty víš, že jsem tvůj otec. Teď jsem viděl, že jeho oči nejsou v pořádku. Příliš jasné Téměř svítily zlatem. A já si uvědomil, že nevím, jak vypadají ty moje, když se chystám k proměně. Poslední dobou jsem se do zrcadla moc často nedíval. Mé děti musí dělat, co jim přikážu. Žít tak, jak od nich budu chtít. Dovol mi, abych tě učil. Nelži toho kněze. Dovol mi, ať ti ukážu skutečnou svobodu, jaké to je běžet s větrem o závod. Připojit se k lovu, lovit jako bohové. Dlouho jsem z ničeho nevystřelil, ale za svůj život jsem získal spoustu praxe a některé věci se nezapomínají. Mužka se ani nezachvěla, když jsem řekl: Nech ho jít, nebo toho budeš litovat. Sým se má pošetěla stará se smála. Na mě nemáš, čeně, tak to nechodí. Přidej se ke se nebo zemři. Co si vybereš? Nikdo nikdy neobvinil Šeklforda z nerozhodnosti. Stiskl jsem spoušť. Koloniálem otřásla obrovská exploze. Vysklila všechna zbývající okna v obchodě i na většině budov v okolí. Na nedalekých ulicích se spustily autoalarmy. Město možná přes bouři neslyšelo noční přestřelky, ale tohle je určitě vzbudí. To jsem nečekal, prohlásil věcně Alfa. On, čarodějka a dva její služebníci seděli neviděni na střeše domu naproti koloniálu. Vybrali si nejlepší místa v kině. Čarodějčina magie se postarala, že je nikdo neuvidí. Přes parkoviště běžel Nikolaj Petrov, sledoval stopy sněžného pluhu. Předpokládal jsem, že půjde o tradiční souboj. Tohle je podvádění. Říkala jsem ti, že jsou nevypočitatelní. Připomněla mu čarodějnice. Ty předpokládáš, že se ti muži stále drží starých způsobů. Oni se vyvinuli stejně jako ty. Petrov je na hraní her příliš bezohledný, zvlášť když je to osobní. Vypadá to, že to bude on, či duši sklidíš. Možná máš pravdu. Alfa si v amulet přitiskl k hrudi. Stejně jako on byl hladový. Brzy ho nakrmí bez ohledu na výsledek této bitvy. Sledoval Nikolaje, jak se kryje u díry ve zdi. Rus riskoval rychlý pohled do ohnivého pekla, pak pozvedl pušku a vešel. Ale já bych lovce tak rychle neodepisoval. Čarodějnice se už klíbla. Mých deset liber tvrdí, že ho Petra vzničí. Alfa si nebyl jistý, kolik je libra dolarů, ale z druhé ruky věděl, že Herbinger se zabíjí opravdu hodně těžce. Máš to mít. Hedr chodila dům od domu, budila lidi a zrovna se snažila přemluvit paní Valikangasovou že si musí vzít svou pušku na jeleny a přesunout se do bezpečí, když městem utřásla exploze. Učitelka ze základní školy na penzii nevěřila a řekla Hedr, že vypadá hrozně, že by měla jít dovnitř a zahřát se u krbu a že oni má strach. Hedr byla každou vteřinu frustrovanější. Kručení v žaludku bylo stejně špatné jako její nálada, když zaslechla výbuch. Nacházeli se od něj dost daleko, ale i tak měla tlaková vlna dostatečnou sílu, aby zatřásla verandou paní Valikangasové a se třásla ze střechy hromadu sněhu. Trvalo vteřinu, než rechot utichl. Se běhla po schodech, otočila hlavu ve směru výbuchu. Hedr usoudila, že bouře už polevuje, i když to tak nevypadalo, protože teď slyšela mnohem lépe. A také viděla dál. Co to byla? Co to bylo? vyjekla paní Valikangasová. Právě explodoval value sense, ocekla Heather. Vždyť to bylo jasné. Jste snad slepá? Žena jen zírala na sněžné závěsy padající mezi nimi a Main Street. Jak si můžeš být? Ticho! Zasyčela na ženu, která ji učila v páté třídě. Hedr pocítila náhlou a netypickou touhu udeřit tvrdohlavou starou dámu do té její pitomé pusy. Kypěl v ní vztek. A Hedr po něčem netoužila víc, než vyskočit na tu verandu a... Uklidni se! Hedr se přinutila zhluboko nadechnout. Pocit vsteku se vytrácel. Říkala jsem vám to. Útočí na nás mečka Příšer. Znělo to šíleně, ale Hedr neměla čas se dohadovat s každým člověkem ve městě. Vzbuďte rodinu a vezměte si zbraně. Vyrazte do krytu pod střední školou, nebo tu zůstaňte a nechte se sežrat. Mně je to jedno. Nečekala na reakci paní Valikangasové. Vrátila se k autu, hodila brokovnici na místo spolujesce a nastoupila. Paní Valikangasová za ní něco křičela, ale Hedry ignorovala. Bylo to něco o jejich očích a jak vypadají divně. Zabouchla dveře a odřízla se od stížností staré učitelky. Kola se protáčela, ale našla v sobě dost trakce, aby se mohla rozjet ke koloniálu. Světla několika baterek ve zpětném zrcátku jí prozradila, že při nejmenším někdo z těch, které kontaktovala, poslechl. Našla stříbrnou munici, o níž pověděl Herbinger, a protože tam byly i střely kalibru 12, naládovala s nimi svou Vinčestrovku 1300. Zvláštní bylo, že Heather už se nebála. Bylo to vážně divné, protože ona se na setkání s jedním z těch monster vlastně těšila. Představovala si, jaké brakovnici rozstřílí na kusy. Oni zabili dědí přátelé, napadli jejich město. Tohle bylo děží teritorium. Ustřelí jim palici, vytrhne jim srdce, pak je s ní. Cože? Hedr dupla na brzdy a zastavila uprostřed silnice. Co to dělám? Ruce v rukavicích měla na volantu nekontrolovatelně se chvěli a nemohl za to motor. Právě sněla o zabíjení monster a pojídání jejich stále bijících srdcí. Dýchala příliš rychle. Srdce jí bušilo v hrudi. Dej se dohromady! Dej se dohromady! Určitě za to mohl stres z toho, jak viděla umírat přátelé protože ji chtěli zabít lidé od vlády, protože je napadli. Byl to jen stres. Pak kvůli stresu měla hlad. Umírám hlady. Herbinger měla ledničku nad spanou jídlem. Rychle z ní vytáhla balení lančmítu, roztrhla plastový obal, nadspala si ho do pusy a začala žvíkat. Zatraceně, hladovým a mluvím sama se sebou, zamumlala s plnou pusou hovězího. Už mi hrabe, Proteiny ji uklidnili. Stále před sebou měla práci. Hedr se znovu rozjela. Ve value sense se něco dělo a její povinností bylo poskytnout pomoc. Nervózní, nesoustředěná a neskutečně podrážděná, Hedr stále měla cíl a soustředila se na něj, když najela na Main Street. Byla tu však ještě jedna věc, které nerozuměla. Odkud vychází to zatracené hučení? Tak tohle bolelo. Erl se pokusil převalit, ale nešlo to. Něco mu tlačilo na bok, oprava, v boku. Viděl jen rudou mlhu. Měl rozdrcené oči. Zbytky plic se nadýchal prachu a hned ho bolestivě vykašlal spolu se spoustou krve. Chvíli trvalo, než si vzpomněl, kde je. Nikolaji, ty zákeřnej prachante! Vstek Erla probral. Musel sebou hnout. Rusák si pro něj přijde. Na co jsem se napíchnul? Končetiny ho zprvu neposlouchali. Kosti v pravé ruce byly roztříštěné, ani ji nemohl sevřít v pěst, ale povedlo se mu zapřít levou, i když se mu při otočení bokem rozlila příšerná bolest. Našel zdroj problému. Přistál na ulomeném kusu police a kovový hrod projel skrz zbroj. No k čertu! Položil dlaň na poličku a odstrčil se. 15 cm obarvené oceli mu vyklouzlo z hrudního koše. Bolest to byla neuvěřitelná. Byl vděčný za zvonění v uších, protože při slézání z té věci určitě nadělal příšerný rechod. Sklouzl po regálu, převalil se na podlahu dohromady rozbitých lahví. Ocet? Ale spon čech mu zůstal. Přistál v nakládaných okurkách. Érl kyselé okurky nesnášel. Nezastavuj se. Poslepu se narovnal. Jeho tělo už se hojelo, vracelo jeho bunky zpět do jednoho ze dvou základních nastavení, ale hojení si žádalo čas, který neměl. Instinkt mu radil podvolit se bolesti a vsteku, aby pustit vlka. Ale Nikolaj právě použil bombu, což znamenalo, že se bude ohánět i poškou. A to zase znamenalo, že Erl víc než svou zuřivost bude potřebovat mozek. Pokud se má přeměnit, bude k tomu potřebovat bezpečné místo. Nevidím. Tlaková vlna z exploze byla pro měké lidské oči zničující. Zatraceně. Nikolaj přicházel. Musel si najít úkryt. Přestože krvácel z očí a uší, byl El naprosto klidný, když analyzoval situaci. Čich! Vdechl další prach. Ze sněžného pluhu se koužilo, ale nehořel. Rozptilovalo to a za kouřem cítil mléko, maso, únik, tam, rychlé. Kašlající herbinger se potácel do zadní části obchodu. Udělal tři kroky, zakopl, upadl, ale přinutil se znovu vstát. Pravý kotník měl vymknutý, tak nohu táhl za sebou. Výbuch ho zmrzačil. Erl cítil, jak z něj tečou silné, horké potoky krve. Rozervalo ho to hned na několika místech. Kosti o sebe nepřirozeně skřípali. Bolest by slabšího jedince dohnala k šílenství. Naslepo šátrající Earl ucítil mléko, když nohu protáhl louží. Earl se svalil na chladný mléčný pult. Rány v mase pálily, jak se kolem nich zatahovala kůže a zastavovalo krvácení. Opatrně se dotkl obličeje až škubl sebou, když zjistil, že mu z něj vysí utržená tvář, sliská, houpající se věc. Připlácili zpátky na odhalené zuby. Nikolaj ucítí krev a snadno ho vystopuje. Slepí proti němu, nebude mít šanci. Schovávat se nepřicházelo v úvahu. Použij hlavu! Erl se přinutil zvednout, věděl, co musí udělat. Musel být mazaný. Narazil na zadní stěnu, rozmazal po sklaněných dveřích krvavé otisky. Když našel lítačky do skladiště... Kosti v jeho dlaních se obnovily natolik, aby je mohl sevřít v pěst.